فارصنا الله را خبردار الحمدلله دا بهتر صفاتونه فارص باندې کوئی دوا صفات دانګ دې په سورته فاتيرو الحمدلله ہی فاتير السماوات والارض پیدا کون کې د اسمان او جسم کې لري یا ال الملائکه رسولانو ملائکه اساس ذکريدي کولی اجنات مسنا و ثلاث و روباع و ضر والا دو دو دو دری سلور سلور الخلق ما عشاء ما افتح اللہ لیم من رحمتین فلا ممسک لها کم رحمت کول خواری ننشتر سوک بندہ انکی و ما امسک فلا مرسل لہو من بعدی قوم رحمت او چلا باندې ننهشته دور چپیوږي الحمدلله دا به تر څه بدونه د چايدي د الله دا لږه ستره فاتره د دې زمرايات د جنته حال الله ذکر کوي نعمت الله ته کړې نهغي الحمدلله وای کله چې جنته اگر جنته آدم ته داخل شي يحلون فيها من اصابره من ذهب ولؤلؤ مرغلي بیاجي بنګړي بیاجي ذورو ولي في باسون فياري رو يامه بي پاري کې درې خمو نوای با الحمدلله الذي الحزان الحمدلله چ الحمد غم دلاله غم غوساون الله منګه څهバイクګه سبا خو شکر ده الله الحمدلله الذی عذاب عن الحزان الذي احلنا دار المقامه اغه ته چې مونږه نازل کړو دار المقامه هميشه پاتې کیږي روزایتا دار المقامه دنیا هو دار المقامه نه راکنه کده کورسې د صدرت او وزارت بنداسي نو درې ورځې پس بیا مچوي وی اللذی احل لنا دار المقامہ کلف قرسیوی نی کلف جل کی ننوزی فوشوی اللذی دار المقامہ من فضلی لا یمستنا فیانا سبون ولا یمستنا فیانا لغوب نبہی پاغی کی داردو نبہی پاغی کی استروالی نی استروالیشتی او نصر خوگی لا یمستنا فیانا سبونو او دنیا که هر سم رو حدا دار نه یقینا درد و تکریف اشتی استروال اشتی کن روز بگردی آری یه مخی اکمرانو لانه تی اگوی اترس گنتی کار کن ریویو بوتل شراب بیاز کما آری استریکی بما دا اغا نا اغا پیدا شوی دار لا یه مستو نافیه نصب و لا یه الحمدلله او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډوړې او خور نوایا الحمدلله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین الحمدلله ډوړې راکړو اوبې راکړو موږ یې تابع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او 10 نفرې شوې در دوسته ماتینن نوائي نو الحمد لله الذي اضحب عن الازا وعفاني غفرانكا غفرانكا الحمد لله اغا تقلیف والكون كشي الله زمن دخير دن نريكرا كذا غفوزلا پاتشي نو قبضي بوا درد بوا تقلیف بوا خشو بلاغ کل الله دخير دن نريكرا الحمد لله مواقع نحمد پس دو نعمتون د هغه د احمد معناو شو چې احمد هغه به تر سپوتونه ته ورشي چې هغه سپوتونه در بلځته په واسک دي او په رد د مناطقه کو مناطقه بل مانوي چې د اختیار یو عقل پیدا شو عقل اول بیا دویم پیدا کړو دویم بیا دریم پیدا کړو اوس لازم عقل عشد دنیاکار کړي به وسه پیدا شو ودال الله کی د الله صفاتونه دا غو وژ کیدی دا غو په اختیار کیدی درنګ الحمدو تول سنا صفات یو کس دولي غغو دولکې غغو حنا چانه تبو وی استاذ ملاله ترجمه ور دی او وی ډیرخه ترجمه ور دی به زه یو وی الحمد لله مانو والحمد لله طول ثنا صفات د پاره الله ری نویز دا ګولک ډېخه غغو دا صفات هم د الله ری دا ترجمه د درځي طول ثنا صفات دا ګولک ډېر خل غغو نو دا صفات د الله ری هر ټول ثنا صفات الکا ثنا صفات څه طول ثنا صفات الحمدو هغه به تر صفاتونه د رب دې ځان سره مناسب دي خالق کے دل کېدل مشکل پشاہ کېدل دل حاج تروا کے دل, دل،, دل. دیتا حمد وائی بہتر صفات ہو الافلام دعاہ دے خالجی اغا،, اغا بہتر صفات ہو چکم در عبالعزت شان سرے مناسب دی دارنگی دا حمد موازم انگ بیان چې چپنین درنے کی حمد ویل پکار دے پاس دا نعمتون انا او فضیلت دلفذر الحمدلله موږ یې فکر کړو چې سمه د فضیلت راځي به تر او دی ورځ موږ سبحان الله الحمدلله الله اکبر ډېر ډېر ځله سبحان الله ډېر ډېر ځله الحمدلله څلور ډېر الله اکبر دا ویل پکاره آیت کرسی وایا حدیث کې راځي آیت کرسی چې موږ په سی وای ان ابص دمرک انتظار دی بس جنت تتقل د دمرک رکاوټ دی جون دې دنځه به جنت دې کمشنیا تینن جنت تبزی عادت کورسی الحمدلله وای فاطمه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما له خادم ضرورت دی خادم تو نشته نبی اسلامي خادم در کم ای چې کله ن دې دې لزل سبحان الله واه دې دې لزل الحمدلله واه دې دې لزل الله اکبر بس د بهتر خادم نه بهتر نه <تصفح> الحمدلله بن لفظو لله الله اسم ذاته د اسم عالم علی <تصفح> حنا جوڑ دے یا مانا د تحیورو یا مانا دا مصطرب کے نو چونکہ بندہ مصطرب بھی پریشان بھی ہمیشہ اللہ دا اللہ مشکل کشا دے یا بندہ متحیر بھی کو عرفان ذات در بلیزت کے یا د پماره د سکون سره نو سکون د بندا غوم ال حاضر کی چې ذکر د الله وشي ذکر د الله وشي الحمدلله او دا لمه جاره د پد اختصاص ده لمه جاره د پد اختصاص ده د فائدې دی یو دا الحمدلله مبتدا او خبر دوا دواړه معرفي دي الچکرا مبتدا او خبر دعای معرفیه وی لگا زی زید من المنتلق نال تا معنا ده تفصیص وی زید فقط تن ان کے دعویہ تفصیص معنا را تفصیص معنا چکرا چې زیدون معرفه ده المنتلق معرفه ده دوڑ باندې اعلان دی نو چې مبتدا او خبر دعای معرفیه وی ال تا معنا ده تفصیص وی الحمد لله خبر دوڑ معرفیه وی دو مفید دو پارا دو تقصیص او برا دا چی دا جارمه جورور تقدیم دو پارا دو تقصیص را جی او قرآن که دیدی دیر دل موازش دی قصص نیکو کوری ال تا خصوصیت را گلی خصوصیت سورت قصص او یعنی آیت سورت قصص شلمه سپارا او یا این آیتو تقدیم دلاما عربی کی تخصیص ده پار رازی بہتر صفتون د پار الله اللہ لی معنی نبا بہتر صفتون خاص اللہ لرینی ده خاص معنی من ویلی کنگو قصص شلمس پارا او یا این التا الله ذکر کوي وهو الله لا اله الا الله وهو الله لا اله الا الله الله الحمد في الاولى والاخره له الحمد لا مخک جار مجرور مخک شته پا مقدمه له الحمد خاص الله الذي بهتر صفاتنا دا معنا دا ګوره الحمدلله بهتر صفاتونه د پاره د الله دی نو نو نو نو خاص الله الذي بهتر صفاتنا لا هو الحمد یو مبتدا خبر دوعه معرفي دی اود هم تقدیم دو لام دې لا هو الحمد فی الاولا والاخرا خاص الله الذي بهتر صفاتنا په دنیا او په اخرت کې الله الحمد وله الحكم او خاص الله له فیصلہ له <تصفح> الحمد دایې سورتو روم لیکوونه سورتو روم دایې مشتمل سي پاره کې سورتو روم اته له سم آیت روم اته له سم آیت روم وله الحمد في السماوات والارض ولَهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لَهُ نِلَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينًا تُغِيرُ اللَّيْلَ أَوْ نَهَارًا لِأَجْمَلِ صِفَاتِنَا وَلَهُ الْحَمْدُ خَاصَّ اللَّهُ لَنَا بِأَحْسَنِ صِفَتِنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْمَعُوا فَاسْمَعُوا كَيْفَ وحينا تذيرون او کلاچ تاسو غرما کوي هر هر هر وخت وخ بهتر صفاتونه د پاره د الله دا یو سورته سبا سورته سبا د 12 چی شروع کی سورته سبا اته الله ذکر کوي الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الحمد لله و و ما في السماوات وما في الارض اسغرا ولا هل حمد في الاخره لا مخک کړه خاص الله الذي بهتر صفاته باخره ولا هل حمد وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير دغه سوره الجاثيه کونکی سوره الجاثيه سورة جاسیہ 36 نمبر آئے تو اشپت گرشم تینزلشتما سے پارا سورة جاسیہ فللہ الحمد رب سماد و رب الارض رب العالمین فللہ الحمد فسخاص اللہ لڑی صفتنا فللہ الحمد فلللح الحامدو خاص اللہ لگلی بہتر صفتنا رب السماوات و رب العارض رب العالمین چراب دیدہ اسمانون لزمکی رب العالمین رب دیدہ مخلوقات رب العالمین فلللح الحامدو رب السماوات و رب, رب دا تفریق اصل کی پوشت محیط بانی لیکوشتchat مالا صراح کی دا جانسی وقوي نمواتی والآرز خاص اللح الى اختیار در بره Agdaqー دار سا بادشای دار لعلى ونلا اه ملک النایا سماواتی وال آرز خاص اللح الى اختیار در بره آده قطه اختیارمن دار سا یو الله در اختیارم دار لعلى ده دجمید خاصم اختیارم دار لعلى ده اخپل خورا اخپل اختیار نا چه کل استا حکومت بین ار وقت که دا خبره نو پولا او چه بیا یاد چه خبره دا زخیره کساتی ولله ملک نا اخپل خورا سریا استاس خورا دا استاس اختیار دی ولله ملک سماوات والعارض چه کل باچایی نو رو پدن انو چه که باچایی بیا حقوق اخپل خورا وللله ملک السماوات والارض اتاچورو خاصله اختیار داس مانو زمکی امن امیشه د پر تعاون کو د پالی استلا خ خلق د زمردګری دي کار کوي لیکن کله چې د قران د درسونو خبر راشي نبی په پټ پټ اورانای کړي من تا خپل دشمن خپه د لګي کل شاء الله کله شي من وبیا تاسو دلو لوچ بیا په لاندې پاتې کی ولله ملک السماوات والارض خاص الله اختیار د اسمانو او زمکی است اختیار دی اختیار د الله دی خپل اخوال است تاسو کوم خاور راغلي تاسو څنګه خاور راوړی وو ولله ملک السماوات والارض هرڅ اختیار د الله دی اختیار د الله نوفل لله الحمد رب السماوات ورب الازرب رب العالمين استعيذ اختيارنده چا دې دو اخرزل از بوتونه بر رب السماوات ورب الازرب رب العالمين له الكبرياء في السماوات والارض بر او کدا براي يوازي الله و هو لام ته تفسيز ده تقدیم د لام د پږ استاز راځي یواز د الله الحمدلله همده بهتر صفاتونه لله دپار د الله نه اله معنا موږ یا تو معنا د تحيرو یا په ما دو او منك <coughs> <coughs> یا پماله د مستره کېدل پریشانه کېدل نه حل کول ولا زيتوب دی یو از الله رب العزت الله الحمدلله نو خصوصیت معنا شو الحمدلله بهتر صفاتون ل خاص الله لنا دا بهتر صفاتون منګا د الفلام کې دعا له خارجي مارو کړو همته صفاتونه خوغه صفاتونه چې د ربلیزه چانس سره موافقه وي لله کې خصوصیت رب العالمین رب نو د رب ګری معنی راضي قرآن کریم که یو لفظو مختلفو معنو بانرازی نو از دکڑ دا پارا دا ضروری بھی چه دی لفظ پری محل کیسه معنی دا نو چه چه دا محل سڑی تنی معلومو نو بس یو لفظ یو معنی از دکڑ دا یو معنی کئی نو دی بیا فساد کئی معنی غلط ہو کی لفظ دا قران کریم کې پو مختلفو معناو باندې مستعمل دي یو لفظ دربو په معنا د معبود سره دی معبود لا د عبادت سورته ال عمران یو په سمایه ته ګوري ال یو په سم اته د رب معنا ده د جناب عيسى اسلام بيان دي عيسى اسلام فرماي ان الله ربي و ربكم يقينا الله ربي و ربكم معبود زمو استادو الله زمو استاد معبود دي لا يد عبادت زمو استادو الله ان الله ربي و ربكم بعد دو بندگی د الله صراط مستقيم ذرا لا ضيغا رب قملا تمابصرا دغه سورته هود لکووره سورته هود 36 نمبر ایت سورته هود اشفق درشم اشفق درشم سورته هود دا ضرور دي شم نو د جنہ به نوح علیہ السلام بیان دي نوح علیہ السلام بیان وکړو او کوم وای قالو یا نوح قد جادلتنا و نوح ډیر جګړې وکړې لغماخ نشه جواب زداي دای دی یو آیت فاتنا بما تعدونا ان کندا من السادقین لان خبر منگنا مانو کس عذاب وائی راوال عذاب قال انما ایتیکم بی اللہ نو علی اسلام وی عذاب زمان پوست کنے دے اللہ بی راوالی زمان پوست کنے دے وَلَاِنْفَعَكُمْ نُصِعِي اِنْ عَرَدْتُوا اَنْ اَنْسَحَ لَكُومًا فیدن رسی تاوستا زمان سیات کاللہ اراد کولا استاوستو کمراہ آئی اللہ لکم راکرین ذکر سمولیشم انکان اللہ یریدو ان یغویہ کوم اسوائی ہوا رب کوم اللہ دے مصلح استاسو رب خیر خواہ زو اراد کوم دے سمولو او ولای رضا کوي احساس ته خرابولو نوز څه کولی شو رب کوما الله دې مسلمان احساس کو رب ما نه دلته اسلام کو ننده اسلام رب و الای ترجعون دې الله طرف تبا تا جواب شي رب ما نه مسلمو داغهي سورته سورتې توبه لیکو غوای سورتې توبه یو درشه مايته ایتاخازو احبارا و ما ور من دون الله دی ونیو خپل موليارو پیرانو من دون الله اربابان بيد الله پیر املاد رب جو کرو نا پیر املاد چا رب رب دل سب مانگا دا معبودم ندے پیر املاد چا دا پیر املاد بن لگی کریا نا نا استخضروا احباناوم ورعباناوم ارباب من دون اللہ دیونیو اقبلو ملیانو پیرانو نا ارباب من دون اللہ حاکمان بید اللہ نا پیر املاد حاکم جو کرو رب منا حاكم چاوه حلال نه حلال غني اووه حرام نه حرام غني پیرو ملانه رب جوړ کړو دغه سورت يوسف او یو کم درس ما ته سلیسته ما ته سوره يوسف یو کم ځني وختمو سورت يوسف یا صاحبِ اسیجن آر باب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القحار نبیاء ورپسیوس علیہ السلام کی یا صاحبِ اسیجن اما احد کما ربو خمرا یوسف علیہ السلام چکل جیل تطلی اغا دو کسای یو دوڑی پا خو بلو بو ارکو اغی بانی مقدمه شوا اغا دوڑی چی پا خو اغزار یا چول دو بادشاپ پکراکی نو دوڑ بر انزامو لگی دو جیل تیدن نکرو نو یوسف علی اسلام ام دی ده اغیم دی خوب بلید الاغی نو بیاد آغی دو خوبو تپوسو کنو جو یوسف علی اسلام نه چردی تعبیر سده نیوسف علی اسلام تعبیر بیان کرو نو فرمائی یا صاحب یا وامل گرو دجلزو ما اما احد اکو ما فایستی ربو خامرا یو دو تازدارو او بس کئی پفل بادشاق مشربان شراب ربو معبود خودل تنره رب با هو سید دا یعنی دا ساکی چه ده دا چای او بو کوم نو کر په مقدمه کې با بری شی او دا دا سر واس با بحال شی نوکری به بحال شي نو بیا پا اقپل نو شي او خپل اغا نوکری با کئی دا ڈیسمسکی گی بانا دا بل چه ده سر دا پاس دو دوڑای او مارغان تا نخوری نو دی با پایی کی یا صاحبیت سے جنو اما حدوکو ما فاستی ربو خمرا نو بس کئی پخپل سید باندی مشر باندی پخپل سید باندی مشر باندی دارنگی سورت نملو شلمہ سپارا سورت نمل لیکو پوری سورت نمل یو نوی آیتو پېقام نه مړایت انما اوميرتو ان ابودا رب هازل بلدا انما اوميرتو ان رب هازل بلدا ما ته امر شوې چې زو رب هازل بلدا معبود دې کې لې نه کله عبادت نه کوي انسانان عبادت کوي نو رب ما مالک انما هو ميرتو امر شو نه ماطا انا بو دا رب باز البلدا جو ذو بندگي او قام مالک د دې کلی دې کلی مالک چي د الله د الله بندگي او قام رب ما نه مالک دني رب ما نه تربيت کوونکي روح پالنه کوونکي رب العالمین مانه تربيت کو لينده تربيت کو لينده د ماشوم د مور په خېل کې تربيت وکي نه چې کړه دایره راځي او نن تر هغه د رېزت هغه ناردنه قطعي کی نو قطع رب عزت د مور پسینه کې پی روان کی او چر ورته ماشوم در چې د سپای به وی اچ بیا کړه چې هغه رېزت د کاری کاري کې باندې نبی اللہ ساکولو طاقت ورکڑی نبی ماشومو بی زوان بیا بڑا رب العالمین تربیت کنن دا تدریجن رو رو لویی لکہ دا تربیت پوونو کی دا رو رو ورکوڑو گوانے بڑے تربیت کئی کئی کئی نو لویی دا اگر انسان ماشوم بی زوان بی بڑا تربیت کئی رو رو رمانه پالنه پالنه کو ننده او رب العالمین پالنه چ کوي په دنیا کې نو هغه الله رب العزت تربيت کوي او قرانه کریم کې رب العزت ربوبیت ځان ثابت لګیدلتا رب العالمین او ربوبیت رب العزت نه هیڅ دغیرنا غیر نه سورۃ ال بل رد دینشت بغیر د الله نه پهنا نه کاون چې بل هیڅ د دینشت بغیر د الله نه نو لاسم آیاته سورته ال عمران تربيت چې کوي د الله کوي د سورته انع... دغه وګوره سورته انعام, سورتي انعام. سورتي انعام. تربیت اللہ زان چا ثابتی تربیت اللہ نفکی دا غیرنا زو تربیت کم سوالا سمایت قُل اغیر اللہ یتغذو و لیانا فاتر سماوات وال آرز و هوا بے اللہ نہ زونیسم بل مددگار پیدا کون کرے د اسمانو رزمکی وہ هو یتعمو او غل هی اللہ خوراک ورکي هر چا ته وہ هو خوراک ورکي هر چا ته ولا یتعمو لا خوراک نشو ور خوراک شو ورکي الله تربیت تو کوي الله نور تو کوي الله و وي تدعون الله قران ورکه ال چاہتا ندید رب العالمین منی وین نه چې ماشوم پیدا شي ان لبوزه یي آتا تی غواځي پوښوي هغه لري لبوزه جګړ کې واچي فلانه غريلو بوزه یي ولکه رب العالمین الله نه دو کور په جامو دیر نلوی گی نو چم نبا جامی واری ناغا نا جامی ورتواج جایی مطلب ایده چند لحپاک بگو ایده خود زمان دا دیر دی کور جامی خونه دی دیر بلزن جامی را خدای پاک بپونه شی پوشوی نو زکی وجنی نه مرهی نا, نا پریدی و بدبختا ساقی در در اللہ مطالب رب العالمین نو فالهون که مخلوقات عالمین جمع دا عالم دا, جمع دا عالم عالم ویلی شی ما یو علامو بهش شی اغا شید چه اغا سر بلو پیجن دیشی اغا سر بلو پیجن دیشی عالم ویلی شی ما سی واللہ ما سی سوا اسمان ازمکا حیوانات انسانان پیریان ونی بوٹی سچی وی داخو عالم کې داخلا داولی زکپدې سوزونه سلامون الله پیجندري اسمان ولي دو نو د اسمان بغیر د جوړون کې نه کېږي نه او زما ک دی ولي دو نو زما باندې تعالی یو پیجند بوټی دی ولي دو الله یو پیجند انسان دی ولي دو الله یو پیجند عالم ما سوالا ما يعلم به اولا شیع چار سر بل پیجنده شی عالم سر مونگ اللہ پیجنده لیره امام شافی علی رحمت فرمائیلو وچی دا اللہ پیجنده داگه کافی دکنه در ایخو مو چنجی تاو گوڑا دو توت پانا دا خود دو دو بیزی خید لزی آل تا بل او که داگه پانا دا که در ایخو مو چنجی خید لزی آل تا په نړۍ کې انقلاب چاره اوسره الله او په هر شي کې له آيته ده چې د دې ښیي چې هغه یوازې دی هر شي په دې دلالت الله له شریک الله پیدا کوم کړي رب العالمین عالمین ما سوالات ویل شي او سوال درآزي ما سوال له زويل او غیر زويل د عقل مند جو جما دا تغلیب شوه تغليب د ذوی العقول غلبه ورکل په غیر ذوی العقول باندې نو دی وجنا ولون یونن دو عقل مندو جمرازی په عربی کې رب العالمین یا بعض مفسرین ذکر کوي عالمین نو مراد انسانانه په د انسان په خپل یلوې عالم ده که انسان څه چونکی انسان په خپل یلوې عالم ده عالم تر وګرا نو پدی عالم که غرو ندی اسمانو ندی ازمکی دی او سمندرون ندی دا غا عالم یکنه او انسانو کورا خپل عالم دی دا غا حدو کی دید انسان غرو نخخشوی او دا بدن دی انسان سارمانو دا پا منزاد ازمکی را او پدی رگون که دا سوین سرایت کوي دوینه پریشر ته د نرم پا دی دغه څنګه چې په سمندر کې دغه اوو روان دي دا چې دا د انسان کې روان دي ماشي نو پدې رغونو کې دا ویني روان دي تب چې سمندر روان شوه او پرې حدود انسان کېشته دا غورن ټول چې فرشته کنه موجود دي درې دل سر په ترې سره لا اندینه سره دا په منځله د یو په منځله د انسان دی رب العالمین د انسانانو پروراش کوینده ده په لون کې د مخلوقات الحمدلله یا رب العالمین بهتر صفات بهتر صفاتونه لله خاص الله لرا رب العالمین چې په لون کې د مخلوقات والله تعالی <تصفيق> بالله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كاشف الضر ويا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير دعوت و شرط عصبات و زبان مقاصد شرط دری ایسی اول ایسا دری آیتونو مختص الله بوری دویم ایسا آیت واحدا اگا مسترک کمیز دو بندہو دا اللہ کی دریم ایسا اغه المختص عباد و کلی منتشر کو د الفاظ مختلفو نو د ار اسلام او تحقيق شو angle لفظ احمد لفظ لله کې سلام د تقدیم وجا چاغه د پار د اختصاص دی دارنګ نهفه ده الله بیا موږ دا وی چراب له ذت کې اس بار کوي اولوهیت ځان تا او نفیکای د اولوهیت د غیر الله نا دارنګ منګا تحقیق کړه د لفظ د رب چراب معنی چلا او قرآن کریم کې در رب لفظ مستعمل دے په مختلف و معانیو کی دیز آئی کی رب پو معنا د تربیت کنندہ بیت اختید د آلمین چا آلم ویلی شي ما یو علامو بیش شی چا غصرہ بل پیجندے شي بیا عالمینو یاو نون سر جمع غلبا در زویل اقولو و غیر زویل اقولو باندی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دادوارا در دا بلیزتو اسمای حسنا دی در رحمتنا جور یو قول در مفسیرنو او رحمت ویلی شی ریقت تا انتہائی نرمیتا ریقت القلب خوچی <تصفح> کل دایسی نسبت اللہ تاوشی نال تا ریقت القلب وینا زکی قلب نرابل عزت منزاہ دی نریقت بدو کم زیرا شی در رحمان او رحیم که فرطو دارنگی دو رحمان رحیم در رحمت نشی در رحمت تو معانی قرآن که سنگ دی دارنگی د دو تقدیم دو الرحمانو در رحمنا سده نو یا خدا خدا چه الرحمن الرحیم رحمت ندی رحمان خاص و پنسبت در رحیم رحمان خاص دے پنسبت در رحیم انه لا جوزن يسمى بی احد غیر الله رحمان اطلاع تو بیل اللہ نا بلچابن نشکی دے <تصفح> درحمان اطلاق یوازي په با الله باندې کی <تصفح> رحمان چاته نشويلي عبد الرحمن واه رحمان بابا مو واه عبد الرحمن <تصفح> <تصفح> <تصفح> رحمان اطلاق و يوازي په الله رب عزت باندې کېدي شي مخلوق دا چاته رحمان نشويلي عبد <تصفح> الرحمن ویلي شي بنده در رحمان خود رحمان اطلاق نشکے دے او در رحیم اطلاق پا اللہ او پغیر اللہ با نمکی گی لیکن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاو صاحب کی راجی بِالْمُمِنِنَا رحیم اطلاق شوئے خود رحمان اطلاق یوازی پا اللہ <تصفح> دارنگی در احمان یشملو جمیع الموجودات طول موجودات دو در احمان رحمانیت عام ده <تصفح> <تصفح> فدیلی آسلام من طریق الخلق و رزق و نفع و ذکر کئی چه رب الرحمانیت عام دے ټول مخلوقات ته پیدا کول کړه دا د الله رحمت تقاضا وا دا انګه فائدہ رسول کئ zarar لري کول رزق ور کول رحمان رحمان عام او نسبت درحیمه بدی چه درحمن اطلاق یوازی پا اللہ بانی کی او درحیم اطلاق پا اللہ بانیم کی او پا غیر اللہ بانیم کی گی درنگی مولنہ ابو الکلام آزاد علی رحمت ترجمان و کی ذکر کئی چه رحمت دعواتفو اغا نرمی تولیشی رحمت چه اغا, اغا نرمی چې احسان او شفقت اراده زنسان په جوش کرا شي په هغه استی جوش کرا شي او رحمت ویل شي انتائر قطا ابن مبارک رحمت الله علی قول دې فتل اتم جلد یوسال اتلسما صفہ هغه کې ذکر دی هغه فرمای رحمان هغه ذات ته ویل شي نو چې هغه نه اوغاری ناګور قول کوي هغه ذات ته رحمان ویل شي چې و دې وخت نه اوغور قول کوي او رحیم هغه ذات ته ویل شي چې دا هغه ذات نه اوغخته نشي او اون غښتې شي سوال اون کړی شنو هغه په خبر کېږي رحمان اغه هستی ته ویلی شي چې غواري نو هغه تعالی درکې رحیم اغه هستی ته ویلی شي چې و دې نو غښتا هغه په خبر کېږي په غښتو خوشحالي کې په نو غښتو خفه کېږي رحمان او رحیم نو رب دې رحمان دې او دې غښتو اندل درکې او رب العزت رحیم دے او دے نو غختو نو خبہ کی گی فغختو خوشاری گی یادا فرق کئی رحمانا پا اعتبار دے دنیا دنیا پا لحاث سارا رب العزت رحمان دے که کافر دے دالنا دشمن دے او که دالنا تابیدار دے دسترخانی گوڑی دے دے اور برن باران ورائٹو لی خوری پیدا کول کئی رزق ور کئی عمر ور کردے لا سخ پی نعمتو نو ور, ور کردی کافر لی ام ور کردی اخفل دشمنان لا اور دوستان لی ام ور لا دوستان لی کم ور کردی اپا دشمنان مندیر کے رحم نکری احنا دنیا پلی آسا را رب العزت رحمان او رحیم دے پلی آز دا آخرتو زک آخرت کے بیا بخشش شکی گی بخانا گی دا یوازی موحدینو تکی گی مومنانو تکی گی مسلمانان تکی گی مشرک کافر تا بخانا بینشتے نور رحمن پیتبار دا دنیا سارا او رحیم پیتبار دا آخرتو یا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> فرق ده رحمان اغه نعمتونا چلو لوې نعمتونا الله کوي لوې لوې نعمتونا رحيم اغه پورتوره تته مله واړ واړ نعمتونا انه چې الرحمن لوې لوې نعمتونا الله کوي مدا واړ نعمتول بهوب چه د لوی نعمتونو خاوانو م الله او ور نعمتونو مالک م الله دی لوی نعمتون الله کوي او ور کوټي نعمتونو م الله کوي نور رحیم درحمان د بارا متامم لوی نعمتونو مالک الله ور نعمتونو مالک هم الله نو گویا کہ درحیم و در رحمان د پارا متمن دت تیمیدہ یا بل فرق رحمان رحمان چاغ صفات و فعلان وزن بان جراشی اگر صفات دایمی نہیں لگا عربی کرازی عطشان عطشان فعلان وزن دے